«Щось таке є в ньому від козака голоди», – сказав Данило, і якесь тривожне почуття почало охоплювати його. Де він бачив цього вершника, що з вечора чи з не наближається до нього? У повстанцях, а потім у червоних козаках пролетіла його молодість. Чотири рази розстрілювали її, чотири. Але вижив козак, тільки зміняв праву ногу на вербову, та й прибився до нашої школи сіяти житу пшеницю, доглядати пасіку та викохувати сад. Вершник наблизився до вчителів. Він мав довгобрази, перепечене сонцем обличчя, на якому викарбувались задума та роздуми. Добрий вечір добрим людям, приємною міддю загучало вітання. І голос ніби знайомий. Доброго здоров'я, Тарентю Івановичу, сердечно вітається з вершинком Діденко. З лісів їдете? З лісів. І що там? Серпень шумом бавиться, а з ліцових яблунь падають і падають плоди. Де ж, з якої давнини гучав йому цей голос? Колись він чув його, але де і коли? Збирали їх на насіння? Та ні. Чому? Оце ж натрапив на стародавні записки одного ченця садовода. Не безінтересно пише. І на кількох сторінках доводить, що не можна культивувати сад на дичці. В неї погано розгалужена коренева система. Вона не зможе прохарчувати крону культурного дерева. Он як? Знайомтесь, це до нас прибув учитель Данило Максимович Бондаренко. Данило Максимович Бондаренко перепитав, і чогось посмутнішило обличчя вершника. «Тільки чого?» – подумав Данило, придивляючись до тих очей, що чотири рази зустрічали смерть. «Ви не старнорудів?» – ще якась надія прокинулась у погляді вершника. «Старнорудів? Або що?» – здивувався Данило. Однак Теренцій Іванович, нічого не відповівши, Злегка торкнув коня вербовою ногою. «Що це з ним сьогодні?» – знизав плечима Максим Петрович. Після блакитних степів темна церковиця здалася темницею, що докупи зібрала задавнені тіні святих і грішників. Та коли Терентій Іванович уніс лампу, святі одразу ж відділились від грішників і суворою красою, і одягом, і зброєю. Але ж те не святі, а чубаті-запорозькі праведники, що при шаблях і пістолях зайшли до церковиці. «Звідки таку розкіш узяв маляр?» – дивуючись, запитав Данило. «З давнини», – відповів Тарентій Іванович. «З якої давнини?» Спогади знову заборсились у минувшині, де чув такий чи подібний голос. Тарентій Іванович висвітив образ, що був схожий на Кошового. В його виразистих очах, які дивилися крізь час, ще дотлювали давні пожарища чи побоїща. Та з цієї десь переходило в церковне, переходило не так для молитви, як для роздуму, для згадок, щоб і ми не забували, чим жили наші діди та прадіди. Було ж у нас колись преславне запорожжя, мало воно не тільки гарних воїнів, але й гарних малярів. От і в нашій Тарноруцькій церкві в іконостасі було кілька запорозьких праведників зі зброєю на поясі і заселецями на голові. Та владика, побачивши їх, так затрусився від злості, що залихоманились на його ризі гаптовані апостоли і звелів спалити крамолу. Спалити ікони? Егеш, і козацькі ікони, і божниці, і грамоти, щоб, мовляв, і не пахло гайдамаччиною. Отакий був у нас превосвященний, Коли він й полюбляв, то найбільше монастирські пивниці. Але тодішній церковний титер не був у тім ябитий. Забрав ці ікони, забрав різне добро і заховав у підземельні дзвіниці. Там їх і надибав наш Марко, та й дещо перемалював з них. «Хай моя жінка принесе вам кисляку, вона й пайок зможе витикати». Знову чогось тих, що на службі перевели на пайок. Щось на дощ моя дерев'яна важчає, вдарив рукою по вербовій нозі. Хоч вона й вербова, а погоду чує.